21-ci Məzmur Musiqi Rəhbəri üçün Davudun Məzmuru Ya Rəb, Padişah qüdrətinlə sevinir, zəfərinlə fərəhlənir. Onu ürəyinin arzusuna çatdırmısan, dilindən çıxan diləyini ondan əsirgəməmsən, çünki onu yaxşı neymətlərlə qarşılamısan. Saf qızıldan başına tac qoymusan, səndən həyat istəyəndə ona verdin, onun ömrünü əbədi olaraq uzatmısan, ona zəfər çaldıraraq, şərəfini ucaltmısan, ehtişam və əzəmət bağışlamısan, əbədi olaraq başına neymətlər tökmüsən, hüzurundakı sevinclə sən onu fərəhləndirmisən, çünki Padişah, Rəbb Bə güvənir, haq taalanın məhəbbəti ilə sarsılmazdır. Əlin bütün düşmənlərini tapacaq, sağ əlin yağları tutacaq. Ya onlara görünən zaman sən onları soba təhiyandıracaqsan, onları qəzəbinlə yeyib alovunla udacaqsan. Övladlarını yeryüzündən, Gələcək nəsillərini insanlar arasından yox edəcəksən. Çünki pis niyyətlə əleyhinə çıxdılar, Hile işlətdilər, amma gücləri çatmadı. Çünki sən onları geri qovacaqsan, Yay çəkib oxla üzlərini nişan alacaqsan. Ya Rəb, qoy sənin uca qüdrətini görək, Əzəmətini İlahilərlə tərənnüm edək.